42. Мішен розвернувся і побіг, коли сходи загуділи і забрящали від натовпу, що спускався. Він спотикався, тримаючись рукою за внутрішній стовп, чекаючи, коли з'явиться поручень. Так багато було вирвано. Сходи були нестійкими через пошкодження. Він не мав уявлення, чому його переслідують. Потрібно було пробігти повне коло сходів, щоб поручень знову з'явився, і він міг почуватися в безпеці на такій швидкості. Стільки часу знадобилося, щоб зрозуміти, що кем... Мертвий. Його друг доставив пакунок, і тепер він мертвий. Він і багато інших. Один погляд на його синю кепку, і хтось зверху, мабуть, подумав, що це мішен зробив доставку. Це майже так і було. Ще одна юрба на сходах 117-го. Обличчя залиті сльозами, тремтяча жінка, яка обіймала себе руками. Чоловік, який прикривав обличчя, всі дивилися вгору або вниз заперила. Вони бачили, як пролітав уламок. Мішин поспішив далі. Нижня диспетчерська на 120-му поверсі була єдиним притулком між ним і механічним відділом. Він поспішав туди, коли зверху дали гучний крик, який наближався надто швидко. Мішен злякався і ледь не упав, коли людина, що кричала, полетіла на нього. Він чекав, що хтось ззаду його звалить, але звук просвистів пув за рейками. Ще одна людина. Падаючи жива і з криком стрімко летіла вниз. Нестійкі сходи і порожній простір зверху забрали життя одного з тих, хто його переслідував. Він прискорив крок, залишивши внутрішній стовп і перейшовши на зовнішні рейки, де вигінг сходів був ширшим і плавнішим, де сили його спуску тягнули його до сталевої балки. Тут він міг рухатися швидше. Він намагався не думати про те, що станеться, якщо він натрапить на прогалину в сталі. Він біг, дим різав йому очі, спочатку не усвідомлюючи, що дим у повітрі не був від руїн, які він залишив позаду. Дим навколо нього піднімався.